O scurtă trecere în revistă a scanărilor cerebrale folosite. Vreau să-ți prezint două tipuri de interpretări ale scanărilor cerebrale, astfel încât să poți vedea și înțelege schimbările pe care urmează să ți le arăt. Să simplificăm lucrurile. Primul tip de scanare pe care l-am folosit măsoară gradele de activitate dintre regiunile creierului. Vezi figura 10.2 din cadrul broșurii. Scanările cartografiază două tipuri relative ale acestei activități. Hiperactivitatea sau reglarea excesivă este reprezentată prin liniile roșii care conectează diferitele regiuni din creier. Imaginează-ți liniile telefonice care conectează un loc cu altul pentru a stabili comunicarea între acele regiuni. Existența prea multor linii roșii în orice moment indică faptul că se întâmplă prea multe lucruri în interiorul creierului. Hipoactivitatea, lipsa reglării, este reprezentată de liniile albastre, care indică faptul că informații minime sunt comunicate între diferitele regiuni cerebrale. Grosimea liniilor reprezintă devierea standard sau gradul de dereglare sau reglare anormală care există între cele două regiuni în care se conectează linia. De exemplu, liniile roșii subțiri Indică faptul că nivelul de activitate între aceste regiuni are devieri standard, DS, cu 1,96 de Hz peste valoarea normală. Liniile albastre, subțiri, indică faptul că nivelul de activitate dintre regiunile respective are o DS de 1,96 sub valoarea normală. Liniile mediane indică o DS de 2,58 fie peste, roșu, fie sub valoarea normală, albastru. Așadar, atunci când vezi o mulțime de linii roșii groase într-o scanare, înseamnă că creierul depune o activitate prea intensă. Când vezi o mulțime de linii albastre groase, acest lucru sugerează că există o comunicare redusă între diferitele regiuni ale creierului și că, prin urmare, creierul are o activitate redusă. Gândește-te la acest lucru după cum urmează. Cu cât linia roșie este mai groasă, cu atât este mai mare volumul de date pe care îl procesează creierul și cu cât linia albastră este mai groasă, cu atât este mai redus volumul de date pe care îl procesează creierul. Al doilea tip de scanare pe care l-am folosit provine din analiza QEEG-ului și este denumit raportul scorului Z. Scorul Z este o unitate de măsură statistică ce ne spune nu numai dacă un punct este peste sau sub medie, ci și cât de departe de valoarea normală este măsurătoare. Scara acestui raport variază între minus 3 și plus 3 ds. Culoarea albastră mai întunecată reprezintă o ds care depășește de 3 ori limita normală, în timp ce nuanțele de albastru mai deschis variază între aproximativ 2,5 până la o ds subnormal. Albastrul verzui este aproximativ odese între 0 și 1 peste normal, în timp ce verdele are o valoare inițială normală. Culoarea verde deschis se înregistrează în zona exterioară a normalului, însă este considerată odese între 0 și 1 peste normal, în timp ce galbenul și portocaliul deschis înseamnă aproximativ odese între 1 și 2 peste normal. Portocaliul mai închis este aproximativ odese între 2 și 2,5 peste normal, iar roșul este odese de 3 sau mai mult peste normal. Vezi figura 10-3 din broșură. Raportul scorului Z care va fi folosit este denumit putere relativă și indică informații despre cantitatea de energie din creier la diferite frecvențe. Deoarece verdele, cum am explicat anterior, indică intervalul relativ cu cât o scanare este mai verde, cu atât o persoană se conformează mai mult unei activități normale a undei cerebrale. Fiecare cerc colorat, care seamănă cu capul unei persoane când este văzut de sus, reprezintă ceea ce face creierul unei persoane la fiecare frecvență creier-undă. Cercul din regiunea superioară stângă a fiecarei scanări arată frecvența de undă cerebrală cea mai scăzută în undele cerebrale delta și fiecare cerc care vine după acesta Descrie o stare de undă cerebrală din ce în ce mai înaltă, care se mișcă progresiv până la undele cerebrale beta, cele mai înalte din regiunea dreaptă inferioară. Un ciclu pe secundă în frecvența undei cerebrale este cunoscut ca hertz sau Hz. De la stânga la dreapta și de sus în jos, acesta progresează de la 1 la 4 cicluri pe secundă, delta, până la 4-8 cicluri pe secundă, teta, 8-13 cicluri pe secundă, alfa și 13 până la peste 30 de cicluri pe secundă, beta cu un interval mediu inferior și cu un interval superior. Activitatea undei beta poate fi descompusă în diferite benzi de frecvență, de exemplu, între 12-15 Hz, 15-18 Hz, 18-25 de Hz și 25-30 de Hz. Prin urmare, culorile relative din fiecare zonă arată ce se întâmplă în fiecare stare de undă cerebrală diferită. De exemplu, mult albastru în cea mai mare parte a creierului, în primul ciclu pe secundă al stării delta, sugerează că există o activitate redusă a creierului în acel interval delta. Iar dacă există mult roșu în starea alfa de 14 Hz, la nivelul lobului frontal, aceasta înseamnă că există o activitate alfa sporită în acea regiune a creierului ar trebui înțeles de asemenea că aceste măsurători ar putea fi interpretate diferit în funcție de ceea ce face subiectul în momentul scanării. De exemplu, dacă o undă delta de 1 Hz ar fi redată în albastru, acest lucru ar putea sugera că energia din creier la acea frecvență are o DS cu 3 puncte sub valoarea normală. Într-un sens analitic, aceasta ar putea fi interpretată drept anormal de scăzută. Dar întrucât a fost înregistrată în timp ce subiectul medita, o astfel de scanare ar putea sugera de fapt că unda delta de un hertz a deschis poarta unei conexiuni mai puternice cu câmpul de energie al conștiinței colective. Cu alte cuvinte, pe măsură ce energia din neocortex este redusă în întregime, sistemul nervos autonom este accesat mai rapid. Peste numai o clipă vei vedea câteva exemple care vor clarifica toate acestea. Între timp, aruncă din nou o privire asupra figurii 103 din broșură. Îți va oferi o privire de ansamblu pentru a ilustra ceea ce tocmai am explicat. Coerență versus incoerență Examinează acum figura 10.4 din broșură. Imaginea denumită Înainte de meditație reprezintă un creier care are parte de multă sporovoială. Funcționează la un nivel ridicat de stimulare, beta cu interval ridicat, și este destul de incoerent. Grosimea liniilor roșii arată că acest creier are o DS cu trei puncte peste normal, deoarece cu cât linia roșii este mai groasă, cu atât creierul are o activitate mai intensă și este mai dezechilibrat. Examinând liniile roșii, poți vedea că activitatea incoerentă excesivă se petrece pe întreaga suprafață creierului. Linia albastră din fața creierului reprezintă hipoactivitatea, 2 până la 3 DS subnormal, din lobii frontali arătând că lobii frontali sunt blocați sau dezactivați și astfel nu restrâng hiperactivitatea în restul creierului. Acesta este un creier cu probleme de atenție. Este atât de supraîncărcat încât nu are niciun lider care să controleze sporovoiala. Este ca un sistem de televiziune prin satelit cu 50 de canale, unde volumul este dat foarte tare, iar canalele se schimbă în fiecare secundă. Prea multe schimbări rapide ale nivelului de atenție se petrec de la un proces de gândire la celălalt, astfel încât creierul este excesiv de vigilent, peste măsură de stimulat, supra-solicitat și supra-reglat. Este ceea ce numim un tipar neuronal incoerent, deoarece diferitele părți ale creierului nu lucrează deloc împreună. Acum examinează a doua imagine, denumită după meditație. Nu trebuie să fii un specialist în neuroștiință pentru a vedea diferența dintre prima imagine și aceasta. Aici, aproape că nu vezi nicio linie roșie sau albastră, ceea ce demonstrează o activitate normală a creierului, cu hiperactivitate sau hipoactivitate foarte redusă. Sporovăiala s-a oprit, iar creierul funcționează mai holistic. Creierul persoanei este acum în echilibru, astfel încât putem spune că acest creier demonstrează un tipar mai coerent. Activitatea rămasă, marcată cu albastru și roșu, așa cum este indicată de săgeată, reprezintă activitatea senzomotorie, ceea ce înseamnă probabil că persoana are un spasm sau clipește și se află într-o stare de mișcări oculare rapide, Rapid Eye Movement, REM, care de obicei apare într-un somn foarte superficial. Această schimbare a avut loc în cazul unuia dintre studenți după doar o meditație. Acum să explorăm câteva studii de caz suplimentare cu unii cursanți de la workshop-ul. Pentru fiecare dintre ei îți voi prezenta mai întâi un scurt context, astfel încât să poți înțelege în ce stare de a fi se aflau cursanții când au început workshop-ul. Apoi voi explica ce anume au arătat scanările lor, iar la final voi descrie noua stare de a fi pe care a creat-o fiecare cursant. Vindecarea bolii Parkinson fără placebo sau medicamente Vechiul sine al lui Michel. Michel este trecută de 60 de ani și a fost diagnosticată cu boala Parkinson în 2011, după ce a observat tremurături involuntare progresive la nivelul brațului stâng, mâinii stângi și piciorului stâng. În noiembrie 2012, ea a devenit pacientă a Institutului Neurologic Barrow din Phoenix. Medicul ei curant i-a spus că, probabil, avea deja Parkinson de 10-15 ani și că va trebui să trăiască cu simptomele. Planul ei era să facă față progresiei limitărilor fizice pe măsură ce îmbătrânea. A început să ia Azilect, rasagilină sub formă de mesilat, un medicament folosit pentru boala Parkinson care oprește absorpția dopaminei la nivelul zonei receptoare, încetinindu-i descompunerea în corp. Medicamentul a produs extrem de puține schimbări notabile. Michel a devenit cursantă în noiembrie 2012. Luna decembrie a fost extraordinară. Rutina ei de meditație zilnică i-a adus o senzație de pace și bucurie, care a început să-i reducă simptomele într-un grad considerabil. Michel era sigură că acest plan de acțiune avea să o ajute să învingă Parkinsonul. A continuat să experimenteze ședințe excelente de meditație, inclusiv în primele săptămâni ale lunii februarie 2013. La mijlocul lunii februarie, însă, mama lui Michel a fost internată la terapie intensivă în Sarasota, Florida. Așa că Michel a luat avionul spre Florida pentru a fi alături de ea. În ziua în care Michel a zburat cu avionul înapoi spre Arizona, pentru workshop-ul nostru din februarie 2013, mama ei a fost plasată într-un centru de îngrijire paliativă. Avionul lui Michelle a aterizat în Phoenix cu circa o oră și jumătate înainte de prima ei scanare cerebrală. Se înțelege de la sine că era epuizată atât fizic cât și emoțional în momentul scanării cerebrale, care a arătat într-adevăr stresul extrem prin care trecea. Până la sfârșitul acelui workshop, ea se afla cu siguranță într-o stare de a fi mai calmă, mai pozitivă, cu simptome ale bolii Parkinson abia vizibile. După workshop, Michelle s-a întors în Florida pentru a fi din nou alături de mama ei. Deși ea și mama ei avuseseră întotdeauna o relație dificilă, în urma eforturilor ei din timpul seminarului, Michelle s-a simțit suficient de întărită pentru a dărui sprijin și iubire. Și complet detașată de orice vechi probleme care ar fi putut interfera cu iubirea pe care o simțea pentru mama ei. Cu toate acestea, din cauza bolii mamei ei și, în cele din urmă, a trecerii acesteia neființă, precum și din cauza faptului că sora ei din Texas a suferit un grav accident vascular cerebral, Michelle a fost nevoită să facă naveta cu avionul până în Florida și Texas pentru a se ocupa de problemele familiei sale. Rutina i-a fost grav afectată. Și în iunie, încetase deja să își mai facă meditațiile. Viața îi stătea în cale și avea prea multe responsabilități. Să-și oprească meditațiile era ca și cum ar fi încetat să-și mai ia medicamentul placebo. Când a observat că simptomele revin, a început să mediteze din nou și a făcut progrese semnificative. Scanările lui Michel Deoarece Michel locuiește în apropierea clinicii doctorului Fenin din Arizona, am reușit să-i monitorizăm progresele mai bine de 5 luni, efectuând o serie de șase scanări cerebrale periodice. Doresc să explic evoluția ei din acea perioadă. Aruncă o privire asupra părții înainte de meditație, din figura 10-5 a broșurii. Aceasta este scanarea ei de la evenimentul din februarie 2013, după ce s-a întors acasă din Florida stresată și epuizată din cauza bolii mamei ei. Liniile roșii groase indică faptul că creierul ei are în toate zonele o DS cu trei puncte peste valoarea normală. Ea manifestă prea multă activitate cerebrală, hiperincoerență și reglare excesivă. În boala Parkinson, acest lucru este extrem de frecvent. Lipsa neurotransmițătorilor adecvați, mai exact dopamina, Determină neuronii să manifeste un sistem de comunicare instabil între fiecare regiune a creierului, cu rețele neuronale care declanșează impulsuri în mod necontrolat. Rezultatul este un tip de declanșare neuronală spastică sau hiperactivă, care afectează creierul și corpul. Drept rezultat, funcțiile motorii involuntare împiedică mișcarea normală. Acum treci în revistă partea după meditație din aceeași figură. Acesta este creierul lui Michel după patru zile în care și-a schimbat starea de a fi în timpul meditațiilor. Este foarte apropiat de un creier normal, cu foarte puțină hiperactivitate, incoerență sau reglare pozitivă. La sfârșitul evenimentului nostru, ea nu se mai confrunta cu tremur involuntar, spasme sau probleme motorii, iar scanarea ei cerebrală confirmă această schimbare. Acum să aruncăm o privire peste interpretările QEEG-urilor din figura 106A din broșură, marcate înainte de meditație. Dacă privești pornind din mijlocul celui de-al doilea rând până în capătul ultimului rând, imaginea în albastru, vei vedea că creierul lui Michel nu arată nicio undă cerebrală alfa sau beta în curs de desfășurare. Amintește-ți că albastrul înseamnă o activitate cerebrală scăzută. În cazul bolii Parkinson, aceasta este reprezentată în mod tipic de activitate cognitivă redusă, învățare compromisă și o scădere a implicării. Aici poți vedea că Michel nu poate consolida informațiile noi. Ea nu are nicio abilitate de a susține o imagine internă, deoarece nu produce unde cerebrale alfa. Tiparele ei beta de frecvență foarte joasă arată de asemenea că are dificultăți în susținerea nivelurilor de conștientizare. Toată energia din creierul ei este canalizată pe confruntarea cu hiperincoerența ei, prin urmare este ca un bec care trece de la 50W la 10W. Volumul de energie din creier este dezactivat. Dacă examinezi partea după meditația graficului, vei vedea un creier care pare să fie cu mult îmbunătățit și echilibrat. Toate acele zone verzi din majoritatea imaginilor indicate cu săgeți reprezintă o activitate cerebrală normală și echilibrată. Creierul ei poate funcționa acum în alfa, iar ea poate trece mai ușor în stări interne, poate face față mai bine stresului și poate pătrunde în sistemul de operare subconștient pentru a influența funcțiile autonome. Chiar și activitatea ei beta a revenit la normal, verde arătând că ea este mai conștientă, mai alertă și mai atentă. Activitatea echilibrată a avut drept rezultat foarte puține probleme motorii. Zonele roșii încercuite din partea inferioară cu undele beta de frecvență mai înaltă indică anxietatea. Aceasta este atitudinea cu care se luptă Michel și pe care se străduiește să o schimbe dintr-o perspectivă internă. Printr-o coincidență, anxietatea este exact ceea ce îi amplificase simptomele de Parkinson în trecut. Pe măsură ce își reduce anxietatea, ea își reduce și simptomele de Parkinson. Pentru Michel, tremurăturile ei reprezintă acum momentele în care își pierde echilibrul în viață. Atunci când își reglează stările interne, ea produce schimbări în realitatea ei externă. Trei luni mai târziu, lui Michel i s-a făcut o nouă scanare cerebrală. La cabinetul doctorului Fannen. Și scanarea din 9 mai 2013 din figura 106B a broșurii arată cum creierul ei face progrese, ceea ce este exact ce a raportat Michel. Ea se însănătoșește în continuare, în mijlocul tuturor surselor de stres din viața ei. Deoarece își face meditațiile în fiecare zi, gândește-te la asta ca la o administrare zilnică a dozei de placebo. Michel își schimbă continuu creierul și corpul pentru a fi mai presus de condițiile din mediul ei. Scanarea arată că ea a mai scăzut cu aproape o deviere standard de la scanarea ei anterioară, în partea inferioară a graficului. Se poate vedea clar că anxietatea ei este încă în curs de vindecare și, în consecință, la fel se întâmplă și cu afecțiunea ei. Mai puțină anxietate înseamnă mai puține tremurături. Ea susține și astfel memorează această stare de a fi pentru o perioadă mai lungă de timp, iar creierul ei arată schimbările. Dacă te uiți la scanarea cerebrală a lui Michel din 3 iunie 2013 în figura 106C a brușurii, vei observa o ușoară regresie, deși încă se simte mai bine decât atunci când a început. În cazul acestei scanări, încetase să își mai facă meditația și, prin urmare, încetase să ia doza de placebo. Așadar, creierul ei a regresat ușor la ceea ce știa înainte. Creierul cu săgeata îndreptată spre zona albastră de 13 Hz înseamnă că ea este hipoactivă în zona senzomotorie și astfel are o abilitate mai redusă de a-și controla tremurul involuntar. În acest tipar al undelor cerebrale, Michel are mai puțină energie la dispoziție pentru a-și controla corpul. Poți vedea, de asemenea, zonele roșii încercuite din nou în partea inferioară a scanării, revenind la undele beta de frecvență mai înaltă, care se corelează cu anxietatea ei. Până la scanarea ei din 27 iunie 2013, arătată în figura 106 d a broșurii, Michel s-a întors la meditațiile ei la începutul lunii respective, iar scanarea ei cerebrală a arătat un creier semnificativ mai bun. A avut o anxietate generală mai redusă, după cum este arătat cu roșu pe rândul de jos, la o frecvență între 17 și 20 de herți. Acum, compară scanarea cu scanarea ei următoare, din 13 iulie 2013, după workshopul nostru, așa cum apare în figura 106E. Există chiar și mai puțin roșu, iar albastrul care apărea în prima ei scanare din februarie, în timpul stării alfa, indicând hipoactivitate, a dispărut complet. Michel continuă să facă progrese, iar schimbările ei devin mai constante. Noul sine a lui Michel Astăzi, Michel abia dacă mai prezintă vreunul dintre simptomele motorii involuntare asociate bolii Parkinson. Spasme cât se poate de minore apar, într-adevăr, uneori, atunci când este stresată sau extrem de obosită. Însă, în cea mai mare parte a timpului, ea funcționează la capacitate ridicată și este normală. Când Michel este echilibrată și bucuroasă, făcându-și meditațiile în fiecare zi, creierul ei funcționează bine și la fel se întâmplă și cu ea. Atât din scanările noastre continue, cât și din propriile ei relatări, Michel nu doar că își menține starea, ea continuă să se simtă din ce în ce mai bine. Ea meditează mai departe deoarece înțelege că trebuie să fie propriul ei placebo în fiecare zi. Cum să transformi doar prin puterea gândului leziunile traumatice de la nivelul creierului și ale măduvei spinării? Vechiul sine al lui John În noiembrie 2006, John și-a rupt gâtul la nivelul celei de-a șaptea vertebre cervicale și al primei vertebre toracice, pe când era pasager într-o mașină care a derapat incontrolabil și s-a rostogolit cu mare viteză. Din cauza impactului, a suferit de asemenea și o rană gravă la cap. Doctorii au fost prompt și siguri cu privire la prognostic. Avea să fie tetraplegic pentru tot restul vieții. Nu avea să mai meargă vreodată și avea să-și folosească într-un mod foarte limitat brațele și mâinile. Vertebrele erau dislocate 100%, ceea ce dusese la vătămarea măduvei spinării. Abia când John a trecut printr-o intervenție chirurgicală, doctorii au văzut amploarea exactă a leziunilor sale. Două zile mai târziu, neurologul i-a spus soției lui John că în cazul lui măduva spinării era în oarecare măsură intactă, dar că acest tip de leziune ar fi putut avea același rezultat ca o secționare completă a măduvei. Trebuia, așa cum se întâmplă cu orice leziune a măduvei spinării, să aștepte să vadă ce avea să se întâmple în continuare. Când ești prins în realitatea de zi cu zi a vieții la terapie intensivă și mai târziu într-un centru de reabilitare, poate fi extrem de dificil să nu fi luat de valul gândirii convenționale. Când John și familia lui au întrebat despre posibil lui recuperare, doctorii le-au spus că având în vedere leziunea și faptul că nu revenise câtuși de puțin la o funcționare normală până în acel punct, trebuia să înceapă să accepte inevitabilul. John avea să fie handicapat fizic pentru tot restul vieții. Doctorii lui au bătut monedă pe acest mesaj iar și iar, ca parte necesară a procesului de a merge mai departe. Însă cumva, nici John și nici soția lui nu au putut să accepte acest lucru. L-am întâlnit pe John în 2009, în timp ce se afla în căruciurul cu rotile. Era alături de soție și familie, precum și de un fizioterapeut extraordinar care înțelege neuroplasticitatea. Sunt printre cei mai energici și mai optimiști oameni pe care i-am cunoscut vreodată și ne-am început nerăbdători călătoria împreună. Scanările lui John Examinează scanarea cerebrală înainte de meditație a lui John din figura 17 a broșurii. Prima lui imagine indică o hipoactivitate semnificativă. Valoarea de se este cu mai mult de trei puncte sub cea normală. Valoarea măsurată a coerenței lui John, cu asemenea linii albastre groase semnificative, este opusul studiului nostru privitor la afecțiunea Parkinson a lui Michel, care a indicat linii roșii groase. Această scanare dezvăluie o capacitate diminuată pentru diferite părți ale creierului care lucrează bine împreună. Creierul lui este în această imagine pe pauză și nu are nicio energie, iar el are o abilitate limitată de a reacționa la orice pentru o perioadă de timp nedeterminată. El nu putea să-și mențină atenția, iar conștientizarea sa era limitată. Din cauza leziunii sale cerebrale traumatice, creierul său era într-o stare de stimulare extrem de scăzută și indica un grad ridicat de incoerență. Acum uită-te la scanarea lui cerebrală după patru zile de meditație. În prima imagine din colțul superior stânga, cu starea delta de un hertz, el are o activitate mai intensă, semnalată cu roșu. În acest caz, este un semn bun, deoarece are loc o coerență mai mare în starea delta, în ambele emisfere. Aici, John începe să indice o procesare mai echilibrată a creierului dual. Deoarece leziunea cerebrală traumatică este mai vizibilă în stările delta și theta, hiperactivitatea din starea delta sugerează că creierul său se trezește. Restul creierului său din stările alfa și beta indică o activitate mai echilibrată și o funcție cognitivă mai bună. Acest lucru confirmă că are un acces sporit pentru a-și controla mintea și corpul. Acum cercetează figura 10.8 din broșură. Culoarea albastră, care începe aproximativ din mijlocul celui de-al doilea rând până la capătul rândului de jos, indică încă o dată că John nu are unde cerebrare alfa sau beta. Această culoare albastră distribuită de-a lungul sferelor alfa și beta din emisfera stângă și cea dreaptă sugerează că el vegetează și funcționează cu resurse limitate. Albastrul arată o abilitate cognitivă mai redusă și o capacitate mai redusă de a-și controla corpul. Mintea lui John pur și simplu nu este acolo. După patru zile de meditație, 90% din creierul lui John a revenit la normal după cum ilustrează tot acel verde. Asta este foarte bine. El încă manifestă o oarecare hipoactivitate în emisfera lui stângă, în zonele indicate de săgeți, semnalând unele probleme cu abilitățile verbale și cu exprimarea de sine. Însă tot este o mare îmbunătățire față de prima lui scanare. John continuă să-și facă meditațiile, iar creierul lui continuă să indice mai multă energie, mai mult echilibru și o mai mare coerență. John a redobândit accesul la căile neuronale latente care se aflau acolo mai înainte. Creierul său s-a trezit și a amintit cum să lucreze din nou, iar acum are energia necesară pentru a lucra mai bine. Noul sine al lui John John s-a ridicat în picioare la sfârșitul evenimentului nostru din februarie 2013. El și-a redobândit complet controlul asupra intestinelor și vezicii. În prezent, este capabil să stea într-o poziție mai normală și mai armonioasă. Mișcările lui sunt mai coordonate. Frecvența, intensitatea și durata tremurăturilor lui spasmodice s-au diminuat considerabil. El face în mod regulat chiar și un program complet de exerciții de gimnastică, mulțumită ajutorului acordat de extraordinarul lui terapeut B. Jill Ranion directorul centrului Synapse pentru reactivare neuronală din Driggs, Idaho, care îmi studiază la rândul său munca și are abilitățile și capacitățile mentale nelimitate pentru a-l provoca pe John, stabilind condițiile potrivite. Genuflexiunile pe care le efectuează fără ajutor au progresat de la un unghi de 10 grade la un unghi de 45 de grade. John este acum complet capabil să își lase corpul în jos până ajunge în poziție șezândă. El poate realiza de asemenea un exercițiu de terapie fizică specific, ce implică încordarea mușchilor picioarelor și ai pieptului și împingerea unei sanii terapeutice, un aparat folosit în terapia fizică care opune rezistență. John a trecut acum de la poziția întinsă cu fața în jos, la cea în care își sprijină greutatea doar prin propriile sale puteri, stând în patru labe, iar acum începe să meargă de-a de La doar câteva luni după workshop, John și-a uimit echipa medicală cu toate progresele sale privind funcționarea cognitivă. Progresele sale au depășit tot ce văzuseră vreodată specialiștii la pacienții cu leziuni ale măduvei spinării. Era ca și cum John s-ar fi trezit în sfârșit, iar scanările sale arată acum că are mai mult acces la creierul și la corpul său. John încă prezintă din ce în ce mai mult control asupra unor zone inactive ale creierului și corpului său, deoarece acum are o capacitate mai mare de a-și regla corpul. Integrarea generală a lui John și tiparele de mișcare coordonată au progresat considerabil, permițându-i să stea la masă fără ajutor, cu picioarele sprijinite de podea. Abilitățile de motricitate fină ale lui John s-au îmbunătățit atât de mult încât acum poate să țină un pix și să își semneze numele, să folosească un smartphone pentru a trimite un mesaj, să apuce volanul mașinii pentru a conduce și să țină în mână o periuță de dinți obișnuită. Schimbările lui cognitive arată mai multă încredere în sine și mai multă bucurie lăuntrică. El are un simț al umorului mai dezvoltat și o conștientizare mai mare ca niciodată. În timpul verii lui 2013, John a reușit să meargă într-o excursie de rafting pe râuri repezi, în timpul căreia a stat fără ajutor într-un caiac timp de șase ore pe zi și a dormit pe jos într-un cort. A reușit să trăiască în sălbăticia din Idaho, departe de contactul cu lumea exterioară timp de șapte zile și șase nopți. E nu ar fi putut să facă asta cu un an în urmă. De fiecare dată când John și cu mine stăm de vorbă, el spune întotdeauna același lucru. Dr. Joe, habar n-am ce se întâmplă. Îi dau mereu același răspuns. În momentul în care știi ce se întâmplă, John, totul s-a terminat. Necunoscutul este dincolo de înțelegerea noastră. Întâmpină-l cu bucurie. Aș dori să fac o ultimă observație în legătură cu cazul lui John. Toată lumea știe că o leziune a măduvei spinării nu se vindecă prin abordările convenționale tipice. Sunt sigur că nu materia este cea care schimbă lucrurile pentru John. Altfel spus, nu chimia sau moleculele sunt cele care modifică măduva spinării distrusă. Dintr-o perspectivă cuantică, probabil că el trebuie să se afle într-o frecvență coerentă a energiei intensificate, care trebuie să ridice constant sau să antreneze materia într-o nouă minte. Probabil că trebuie să manifeste o energie sau o undă ridicată care vibrează la o frecvență mai rapidă decât materia, combinată cu o intenție clară, pentru a schimba particulele de materie. Prin urmare, energia, care este epifenomenul materiei, este cea care rescrie programul genetic și vindecă măduva spinării.